بسم اللہ الرحمن الرحیم مناظرت ابن عباس معلق خوارج خزلہم اللہ دادو اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہو با حصہ و مناظرہ دا خوارج سرا چې دیدو اچھکی زلیلی کی خوارج تاستما وقتی ہوئے لو چې خوارج ہو اجام دا خوارج دا دل او وخت راغی چاته وی لیکي چې د علي رضی الله وان هو امارت ناغو بغاوت کوکو او وطن نه مانه اوس دا ور کې چې د خوارج چاته وی لیکيږي چې څوک د اسلامي حکومت باغيانې غوته وی لیکي سبق سبا خلاصو ده چې عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے شکلا حروریا خارجان چری وی جدا شو ذ خلک نہ د نور مسلمانانو نه یو خور تویل شو پس زره کا سانو دی لوځته جدا شو او خلاف کودو علي رزلنه هود خبرې مانلو نهي دا ورما علي رزلنه هود چې امیرلمو مينیت ته درمو لګي اخ کنه لګنه وخت به وکړو زموږ په دې پسې اور دې څه خبره کوم اگر تا ول چې په دېګم د سینه چې نقصان درو نرسې ما ول چې چیرې نشکره ما jane واغوست زورالم چې اووره را ته په و وه او پ کور را جمه شو وو ماتهلڅنګه رالی د کمم زی نه رالی پهما ورته و چې ز ستاسو خوا ته راغلی یم د نبی سلام دس حاب د خواهغه چې مهجره انثار دي او داغه چا د خواې راغلی یم چې د نوبی د سلام د ترزو داغ زوم دی او داغه چا د خواې راغلی چې په چاقرران نازل شوي او دا چا د خونه راغې ما چې تاسو نه قرآن په قاویل باندې خپېږي او په تاسو کې دا څه څوک نش کړې دا فضیلتونه د ذکر کولو مقصد دا او چې د دې خبره نشه شو واپس او د دې په اړه راغلم چې تاسو خبره هوې ته دا خبره تاسو ته راورسو پوځماس او څومه شراندا ډېر نو ورته ول چې څه شي ول چې تاسو د پیغمبر په مرګ ورو باندې عیب لگاوي دا غونه خپښوي ال... او دا ورانګي زه د پیغمبر په د ټریپس وی او دا غچ کم زوم ده او او سلینا چېچا اول ایمان راوlede انو به السلام ول تاسو به څه چل تڅل او ول درې خبرې ولما ورته چې څه دي بل اول چې والا خبره خدا دا چې اره سړی چې ده د لپ د انکی په سره كون ګرزولي او الله پرمایشي ان الحكم الا لله دیو دې جنگ سپیل په مقابل سکو عبد الرحمن ابن ابودغ الصحابيت سو غرزول ها یو خبر اخو د فلمورتي شدا یو د غمز راوول چې دی جنگ وکو دا ماورزنه نو څه جنگ وکو نمنګ هغه کې دیان جو کنه نم ته غنیمتونه راوړل اوس کو دا چې تا کafir دی کافر په پکار دا و چې د دې وحیزه او مالونه زمونږ د پر حلال شوي او کوم شرط ته دا مسلمانان دین وې منګل جنو پکار به ردی کینی په منګ باندې شې حرام دي څهول ما دا دلته یم چې دریمه سره وایم د دې په نوم نا امیر المؤمنین ته کې کو نو کرا امیر المؤمنین لې به امیر کافرین ت شوهخوا والما ورته وي چې د دیله او بلله ته خبر <تنظر> شته په نورته خبره م تر را شته اولله بس قه خبر والما ورته وایي چې ستاسو څخ کهزه تاسو د د قران د الله د کتاب به یاتونونه او د الله د پیغمبر غمبر حادی بیان طبیان کوم چې غه ستاسو د دی خبرې رد کوي تو آیت سو به واپس شه د علی رضوان هو امارت تا هغه چې بالکل الله غواړی مونږ ون ان ما ورته هیڅ والا خبره راستا سودا دا چې غوډ الله په دین کې سړی په تل کن جوړ کړی دی لزته سو ته دا قران آیت نه ولما چې الله حکم سروت او الکل دے فبارد څه کې چې دا قیمت قيمه څه دي؟ څلور مې سده درهم نه. څه پیژ نه؟ هو. الله ولا تقتلوا لا تقتلوا السيده وانتم حرم. تاسو چې په هلال په حرام کې و نو ښکار مکه و. به مخکي آیات روان روان دي او څنګه یا دښ په. دعو دیو سوش لدی؟ دعو دیو سوش لدی؟ منسکی تنشتو خواب بیامخ تی اللہ پرمائی چه یحکم بهی زواد لی منکم دیزی پوری آیات مولو در اینجا اللہ چی دے تخزر شقاق بینی ما پباسو حکم من اهلی و من اهلی د چرته تاسو د خژد او خاوند په مابین کې ځنا پرمانه نه یی ریګی نو د چلو چالو کوي چې یو د خژد ترپ نه یو فیصله ولا کوي څه یو یو دا خاوند ترپ ګور د الله تعالی چې به حواله کړي حکمونه ثروت هوا نقل لکانو د پاره د हिفاظت د وینو د زی حواله کول زده حکم بندگانو ته د پاره د हिفاظت د وینو د نفسونو او د غرنګ د اسلاما را واستلو په خپل میز کې دا خبره غواړه یاد څه دی اوس سمه چې دقیق مت څه دی سلورمه انسد درهم دا هغه له د خبره غوړه ده بالکل لا تا چې کوم اوکللا او بیا چې کوم علي رضی الله وان هو کلیدا چې صلوته پر سلام او علکلا چې حفاظت وشي دته نو او دا غرنګي خپل مهنس دغه المور ته چې د خبره نوي ته تاسو په خپل بده پوښله کنا ورا ابن عباس رضی الله ان هو ته ویل چې تاسو غو چې دی ولیدا نغه جوړ کله په سلکه ندریم غلې وای جوړ کله موږ ته څو دریم غلې یم نو وي ګوره زه تاسو نه مثال در کوم چې د شریف مبارکی یو کوټه شم چې څوک کارتینو سلبه په سلکه کنا به کوي تک شولا دا غرنګله کزو او خاون په منځ کې اختلاف راشم سلبه په سلکه کن الله ولا په سلکه جوړ کړي مو خو دی نو چې په تاغه باندې دونه ورکوتو مسلو حل کیږي نو دونه غټي مصالح حل پې نه دي په کار چغدویو حفاظت دی په وله چا اوسه تاسو څنګه ائ؟ ان ما ته دلته خبرم پرېښته چا ما ته چې تاسو دا خبره اچې دی ځنګ وکړو ali rezil نه هو ته ما ویې څه نه ته دی انځل پلان نه کوي مڅنه آیا تاسو خپل مر قېدی جوړول غواړې تكشولا او ده اغينا اغيطة هلال غنائك تاسو